Jó napot! Ön a heti Meteor kezdet A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel József. Jó szórakozást! <gül> <gül> Integes még ezzel a screen aztán berakjuk a izébe. Szuper. Szóval most én vagyok megfázva, úgyhogy neked kell a határtalan energiát itt hozni az adásba. Ja, már elindult a felvétel? Aha. Jó. E, ilyen... Én arra fogom a megfázást, hogy a hotelszobában, taxiban, irodában mindenhol ilyen süvítő légkondi volt, és kiszárítja a nyálkahártyát a nagy óromba, és könnyebben megfázok. Aha. Én a régen az a csávó aktívan sportolt, és állítólag soha nem fázott meg. Simán lehet. Úgyhogy valami, valami valamit lehet itt találni, de... Aztán kapott egy mellhártya gyulladást, és akkor hosszú hetekre izé, tönkrement a... a, a, a izé. Jó, bofa dolog ez a kamera de Nem tudok koncentrálni. Nézem, szóval el, izé, a, a, a a fákat a háttérben. Kamerával mentünk eddig, most kinyomtuk. Jaja. Én most miutra megyek, és kifújom a szorról. <gül> Jó, addig én felveszem a, a, az első... Első topikunkat. Rögtön egy olvasói levélre érdemes kezdeni szerintem, mert, mert időnként kapunk, és ez az olvasó az alábbiakat fogalmazta meg. Nem is tudtam egyébként, hogy vannak, akik ténylegesen nem podcast szoftverből hallgatják a meteor hanem egészen konkrétan fölmennek a websájtra, heti ra és akkor ott a webplayerben kezdik el és az olvasó, hogyha ezért a szága hallgató írja, hogy valódi előre és visszatekerés funkciót hiányolja, tehát például az egérre meg lehessen fogni a csúszkát, és lehessen tekerni. Aha. És, uh, hát a, figyelj, az összes fejlesztőnek, múlzínám. akit foglalkoztatunk ezen, annak tovább küldjük akkor ezt a feladatot. Nyilvánvalóan... Én már, én már kétszer szóltam, és egy GitHub issue is nyitottam ennek érdekében a, a, a Ghost-nak. Van egy ilyen, miért hívek ezt egy ilyen... A, podcast szímje, és abban ezt meg lehetne oldani javascript sőt, azt is, hogy lokálsztorba ban letegye azt, hogy hol járta az egyes epizódokkal az adott böngészőben, és akkor ezt is meg lehetne csinálni, és én ezt a fejlesztést megkértem. Képzeld el a ghost wow. Nem, no a fejlesztők téged. Konkrétan nem kaptam nem kaptam választ. De, de nem baj, mert, mert tovább Figyelj, most már, most már van adatpont is, hogy olvasóknak kell, hallgatóknak kell ez a dolog. Na, azért és, hogy... ne túlozzunk hallgatónak, nem biztos, hogy kettő is van. <laughs> De web player? tehát valaki webplayeren keresztül is hallgatja, én azt, nekem ez egy meglepő, meglepő dolog. Én azon is meglepődtem, hogy van webplayerünk, nem tudtam, mert nem láttam az oldalon még, tök jó, hogy van. Igen, megnyomod és, és, és löki. Tehát nagyon exzessívból szerintem. A, szerintem a... ez arra, jó, arra jó, hogyha tovább akarod küldeni valami ismerősnek vagy barátnak, hogy tessék itt egy podcast, amiben áthás emberek beszélnek, uh -huh. akkor a, a webplayer az tök jó lesz erre. Ja, ja, ja. Tovább, tovább menetelünk. Így itt van, úgy a... van. Aztán, hogy a megfázásomnak a háttere csak annyi, hogy ilyen két hét utazás volt, és legutóbbi adást azt Japánból vettük föl, aztán a rákövetkező hetet bankokba töltöttem, mármint nem több bankba mentem, hanem bankok a város, és nekem ez egy ilyen visszatérő téma a podcastban, hogy milyen sokat dolgozok. Szerintem ez, ez volt az, amikor így totál végleg kifárasztottam magam, és ilyenkor beszokott jönni egy ilyen megfázás, és általában ilyen gyuradásig <gül> elmegy, úgyhogy majd beszámolok a jövő héten, de én ezt egy ilyen reset, reset pontnak tekintem, hogy most akkor átvártok egy kicsit ilyen, egy ilyen lazár, maximum napi 10-12 órás munkamódba, és kicsit megpróbálok így összeszedődni. Lazár, 10 tíz... aha. Svédországba kéne dolgoznod. At... Ja nem, szerintem megvan a probléma, tehát te magas szinten vagy, és az, az itt a gond, az a fő gond. Alacsonyabb szinten lenni, nem kéne, egy dolgoznod akkor. Hát itt, aki partnerrel, meg ügyfélel beszélgetünk tájföldön, ők is azt mondták, hogy itt azért tiszteletbe tartják a magánéletnek a, a, a prioritását is, és általában nem, nem dolgoznak sokáig az emberek, az ő irodájukban sem, nem is várják el, viszont megbízhatóságot azt, azt elvárják, úgyhogy... Nem, nem a régiótól függ, hanem tőlem függ ez a dolog, én ezt megértem, és nem, nem fogok megint itt fél órát erről beszélni, de egy olyan időszak van, illetve volt, amikor ez a hat hónap ez arról szólt, hogy új kapcsolatokat építsek, meg hogy az új pozícióban mit tudok csinálni, és most próbálok akkor átkapcsolni egy ilyen hosszabban fenntartható lifestyle-ba. Ami még így érdekes Mert, volt, és remélem, hogy ez nem, nem túl kellemetlen a hallgatóknak, ez az orhangom. De nagyon érdekes volt, ugye e, ilyen szélsőségesen más országokba lenni. Egyik héten Japán, másik héten Tájföld, és hogy mennyire más környezet, utcák, közlekedés, időjárás, emberek, életszínvonal, prioritások, stb. Így, és főleg, hogy egyedül utaztam, ugye nem családdal ezen a ezen az úton, és sok időm volt így elgondolkodni, hogy vajon mi az a, az ilyen alapértelmezés, hogy mi a jó, mindennapi ilyen elégedett jó élet, és hogy mik azok a közös dolgok ebben nagyon szélsőségesen más két országban, és nekem vajon, aki ugye a harmadik országban, Hongkongban lakik, hogy mi, mi az, ami nekem legjobban ide vonz, mert ugye már visszatértem Hongkongba, és tök, tök érdekes ezeken a dolgokon elgondolkodni. És mi, mi vonsz vissza Hongkongba? Vagy Szerintem... mi lett az elgondolkodás, van az Japán az ilyen ultra kontrollált kommunikáció, minden. Tehát, hogy mondjuk a metron vagy vonaton utazol, akkor is folyamatosan írásban is ott vannak instrukciók, hogy mit lehet, mit nem lehet, hova kell ott helyi egy, mit tudom én. Tájföld azért ennél sokkal kaotikusabb így a utcai árusokkal, meg koldusokkal, meg meg ugyanakkor ilyen ultraluxus, ilyen art deco stílusú, gigantikus, monumentális épületekkel. Sokkal kaotikusabb, valamilyen szinten az egyénnek az útvonal az nincs ugyan olyan nagyon-nagyon erősen megszabva, mint Japánban. Mm. És szerintem Hongkong a kettő között való egy egészségesebb helyen van, hogy rendezett relatíve, a közlekedés, az utak, a, az életvitel, hogy hogyan kell adózni, meg hol mit kell befizetni, meg előfizetni, meg mit tudom én, tök relatíve jól létre van hozva, de nincs olyan túlszabályozva a kommunikáció, meg a, a, az ilyen társadalmi szerepek, mint Japán. Azt akartam, még Hongkong kapcsolatban kérdezni, hogy mennyire érződik a kínai befolyás Hongkongban, mert ugye mi, vagy van, mi, van egyáltalán ilyen trend? A adásunkat hogy, hogy... megszakítjuk, erről nem akarok beszélni. Na, nem ja. lehet velől beszélni, vagy mi? Vagy, uh, hogy nem jó? Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, ugye most vezettek be egy ilyen új törvényt, ami eléggé ködösen határozza meg, hogy mi számít így uszításnak, meg lázításnak a kínai állam ellen, és ugye ez a bizonyos chilling effekt, amit ilyenkor az ember élesz, hogy miről lehet, meg miről nem lehet beszélni. Én azt, mondanom, hogy, azt mondanám, hogy nyilván, mint ilyen külföldi export, aki nem állampolgár, rám direktben igazából semmi különösebb hatással nincs, de lát, látván hogy mások hogyan reagálnak, az, az uh, nyilván rám is kihat. De van egy, ilyen, van egy ilyen része a kínai parti felől, hogy a Hongkongot megpróbálják beintegrálni az országba, vagy egyáltalán ilyen vizért. Hát igen, er, erről nagyon sokat lehetne beszélni. Ez egy hosszú idő ez egy folyamat, ugye, és ennek különböző ilyen mérföldkövei voltak, és uh -huh. voltak olyan események, amilyen tüntetéseket váltott ki, ugye a COVID előtt itt 2019-ben eléggé komoly ilyen felkelés volt ezek ellen a megszorítások meg, meg hasonlók ellen, de nyilvánvalóan ez rendületlenül megy előre tovább, mint, mint folyamat. És ennek, volt folyama, ennek a folyamatnak volt egy fontos eleme ez a nemzetbiztonsági törvény, ami, ami ugye számunkra a, ugye mi, mikor mik gyerekek voltunk, akkor ez egy kommunista Magyarország volt, és nem, nem olyan meglepő ez a fajta narratíva, hogy, hogy hogyan próbálják ezeket a dolgokat kontrollálni, és nyilvánvalóan ez is inspirál arra, hogy, hogy más országokat is itt megismerjek, meg lehetőséget felismerjek, vagy, hogyha itt nagyon full keretén akkor, akkor mit kell csinálni, de ugyanakkor meg ellenérvként azt tudom mondani, hogy ugye talán lehet, hogy említettük is, hogy Két hete, vagy mikor, mielőtt az utazás volt, átmentem a Sendseni irodánkba, ott töltöttem három napot, Igen. és egy nagyon jól működő gazdaságot, meg várost láttam Sendsenben. Szóval nagyon komplex téma ez, elgondolkodtat, kicsit óvatosan is próbálunk beszélni róla, de, de nyilván ez az integráció halad előre. Nyilván lesz, lesz de ilyen, hogyha ha mondjuk olyan szintű korlátozások lesznek, hogy itt is ilyen visszatartott internet, meg betiltott dolgok, meg ilyenek egyre jobban elterjednek, akkor nyilván nem, nincs más hátra, mint előre, de, de addig, addig nagyon szeretek itt lenni. Pont ezért, mert ez egy ilyen jó, jó ilyen köztes pont, a nyugati kultúrák, ugye az angol fennhatóság azért itt nagyon definiált a, a, az, az, az, az ilyen államigazgatási struktúrákat, meg kommunikációt, meg minden. Szóval van ez a nyugati befolyás, de Aha. ugyanakkor ez a fajta ilyen ázsiai életmód a, a sokkal nagyobb öröme van itt Ázsiában az embereknek, például az ételekben, az étkezésben sokkal fontosabb az életükben, és ezt tök tetszik. És akkor ez egy ilyen jó kis, jó kis ilyen köztes pont nekem, ami, ami hosszabb távon fenntartható lenne, ha minden rendben menne. De ezek szerint, mert ugye Nekem is vannak kínai kollégáim, meg látom ezeket a, a dolgokat, hogy, hogy Kínában egy erőteljes gazdasági fejlődés zajlik éppen. Nem? Tehát, hogyha tudod megnézni ezeket a TikTok videókat, hogy milyen ilyen housing projektjeik vannak, és akkor ott, hogy milyen felszerelt, meg ilyen ultraerősek, ilyen ultra gadget témában. Ott mindenre van valami kis apró képük, amiben ott hát erre a nagyon jó a példa a cipőtből, meg, meg ilyenek. Hogy készpénzre fizetni, az, az nem, például az ilyen, nem nagyon elfogadható, tehát az a, mondjuk egy utcai árusnál a cég előtt, hogyha akarok venni egy csípős tésztát, és akarok, mert fantasztikus, finom. Akkor, akkor ezért húzzák a szájukat, mikor a készpénzt előveszem, mert nyilván ez, a, ez ilyen viccet meg Alipay digitális fizetési módszerek, ez az alapértelmezés ja. ilyen utcai árus esetében is. Így van. Hát is Védben is ez van egyébként. Tehát te azt akartam kérdezni, hogy meg ez a erőteljes gazdasági fejlődés Kínában, nagyon érhető ország, booming, te ott jártál, látod, hogy úristen, hogy fejlődik, és a kérdésem az, hogy hogy lehetséges -e ez a fajta ilyen állami gazdasági struktúrák keretein belül, hogyha, hogyha ez, ez, ezek a dolgok vannak, amik ott vannak. Tehát azt gondolná az ember, hogy a kapitalizmus lesz az, ami majd elő fogja hozni ezeket a, legalábbis ezt gondolnám én naivan, kapitalizmus fogja elhozni ezeket a dolgokat az emberek életében, helyett itt Kína, ahol korlátozott internet van, meg minden fogja ezt a gazdasági erős fejlődést demonstrálni. Miért van ez? A... Hát ugye az a kérdés, hogy ugye mi az, amivel, amivel pénzt lehet termelni. És egyrészt tehát az egy dolog, hogy mi motiválja az embereket a kapitalista társadalom esetében a saját vállalkozásodat próbálod sikeresé tenni, és profitot termelni, és abból meggazdagodni. Vagy mondjuk ilyen igen. nagyobb kínai vállalatokat, ha megnézel, és akkor a az állami támogatással, meg a, az államtól megnyert projektekkel generálod a bevételt, és aztán meg ugye vannak a korrupciós botrányok, hogy hogy kerül az a zsebbe. De, de nyilvánvalóan az a lényeg, hogy a növekedés, a termelés az, hogy építkeznek folyamatosan, és új, ugye ilyen új eszeteket hoznak létre, aminek hatalmas értéke lesz, és lehet ah. ezzel kereskedni, meg mindenféle egyéb pénzügyi terméket ebből leképezni. Tehát az, hogy mi propellálja előre, vagy mi, mi tolja előre a gazdaságot az a növekedés maga, és az árutermelés, és a, a, az, hogy, hogy ez milyen társadalmi keretnek politikai keretrendszerbe jön létre az, az ebből a szempontból mindegy. Tehát ez nem kell egy ilyen izény, nyugati, demokrácia stílusú dolog, hogy növekedés legyen. Az a baj. Az a baj, hogyha ha ezek túl mesterséges folyamatok lást, mit tudom én hány 10 millió vagy százmillió ilyen ház épült Kínában, be soha nem fognak lakni, mert ezt csak azért építették, hogy építkezzenek és forogjanak a pénzek. És hogyha ugye ezek a mindenféle ilyen vámkorlátok meg, meg szankciók bevezetődnek különböző termékek ellen, amit ugye uh, Európában meg, meg Amerikában meg hasonló helyekre próbálnak eladni, akkor, akkor, akkor belefúródhat ez a gazdaság is ugyanúgy a földbe. De az, az még, ide még nem jutottunk el még egyelőre, ilyen hát De, de figyelj, tehát, szinten. És, de ennek ellenére mondod bele, hogy nagyon erős kontrollja van a, a, a kormánynak a, ezekben a kérdésekben, hát látok Magyarországon is eléggé bele tudnak szólni, meg ott is uh -huh. vannak ilyen folyamatok, amik látszódnak. És akkor a kérdést úgy tenném föl, hogy lehet, hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen erős állami befolyásra van szükség ahhoz, hogy ilyen valós gazdasági fejlőség. Tehát abban az esetben tudod, hogyha nem hoznak rossz döntéseket, sok rossz döntést, akkor, akkor ez így kialakulhat. Tehát egy mar marxista, hát. marxista <laughs> konkrétan marxista, leddista, a, a, a gazdaság, A gazdaság gyakorlatilag... Működni. Teljesen le van választva arról, hogy, hogy marxista, marxista, leninista, mit tudom én, koncepciók vannak a pártban, meg az a kommunikáció formája, meg a tévében, ezek a témák kerülnek elő az ilyen tévésókban. Az egy dolog, hogy erről beszélnek, de az, hogy meg könnyen tudsz vállalkozást alapítani, átlátható az adózás, könnyű szállítmányozni dolgokat Aha. Kínából, az lehetővé teszi, hogy a kapitalista módon működjenek vállalatok. Csak ugye annyira túl van manipulálva a gazdaság ezekkel a gigantikus ilyen infrastruktúra, meg állami pénzből beindított projektekkel, hogy, hogy az, az ránthatja le az egészet a, a földre. Tehát Igazából a kapitalizmus működik, tudsz egy vállalatot alapítani, kitalálhatsz terméket, eddig relatíve könnyen exportálhattad, szállítmányozhattad Európába, vagy akárhova, vagy Ázsia másik részeibe. És az, az hogy ott gyártódott a világnak nagyon nagy százalékában a különböző elektronikai, meg ruha, meg egyéb termékei, Szerintem kialakított egy olyan tudáshalm azt, hogy most már tényleg az ő saját termékeiket is uh, meg tudják tervezni, létre tudják hozni, mindenféle ilyen nyugati brand nélkül Szóval Érdekes mm. dolg ez, és szerintem az, hogy a politikai rendszer az mi, az nem segíti, vagy rendíti vagy, mm -hmm. elő a dolgokat, hanem, hanem ez a fajta piacgazdaság, amire épült, meg, meg ugye a... a tehát a világgazdaság is az, hogy könnyen lehetett szállítani dolgokat, meg eladni egyéb piacokon. Ja, igen, igen. A bitcoint és a kriptó sziget most olvasom a megfelelő Wikipedia szócikben, konkrétan tiltják Kínában, tehát nem lehet semmi enyik csincset üzemeltetni, nem lehet. Gondolom, alacsony szinten az internetszolgáltatásban sem megy át a bitcoint, mert ez nem értek, szerinted át tud menni akkor, hogyha, hogyha vagy VPN-en keresztül az is el tud menni, az akár tud menni VPN-en keresztül. A Biztos vagyok benne, transzfere. hogy ilyen egyéni szinten tudsz ezzel dolgozni, csak ilyen vállalati szinten nem. Aha. De ugyanakkor meg ugye kés, készül a, a digitális ilyen. UN, ugye a digitális fizetőeszközük. Ami kínai? kínai. Csak nyilvánvalóan megjelenik itt a, a, a kontroll, meg a láthatósága ennek a pénznek, ami nyilvánvalóan egyénként, vagy kisvállalkozóként, vagy akár nagyvállalatként is nem biztos, hogy az ember real-time szeretne láthatóságot biztosítani a, a, az államnak a, a tranzakcióira, szóval érdekes lesz. De, de ilyen nyilvánvalóan az ilyen ipari szintű felhasználása digitális pénznemeknek, tehát az ilyen tranzakcióknál, ugye settlement, clearing, meg, meg meg a valós idejű végrehajtás, meg ilyenek, az mind, mind működni fog. Tehát ezek az ilyen technológiai előnyei a bitcoinnak ugyanúgy meg fognak jelenni ebbe a digitális kínai fizetőeszközben is. Csak hát ugye a szabad mozgás, meg a, az, hogy, hogy adott mit tudom én, személyi igazolványhoz kapcsolódik, személyi számosz kapcsolódik, a tranzakcióhoz. És ez Nyilván is, más használati esetekre hoz elő. Hát uh, ugyanaz a kontroll tud menni, mint ahogy most is a bankrendszeren keresztül zajlik. Uh, ez így a digitális, uh, nem tudom, hogy itt a ilyen, vagy mit mondtál? Yuan. Ez uh, blockchain alapú technológia lesz? Hát Mondom. az, hogy milyen technológiával implementálják, je, valami szintű blockchain biztos lesz benne, mert ugye ez egy ilyen, nem központosított transzakcionális rendszer, hanem elosztott. Igen. Csak az, hogy milyen identitás kapcsolódik hozzá. Aha. Hát, hát hallottál róla, hogy Japánban volt valamilyen a fizetőeszközzel egy ilyen nagy crash, vagy valamilyen nagy. Hát, hogy jö, ne most, hogy ez Éppen ezen reggel így, így scrolloztam a, a Twittert hogy valami lazával kezdjem a napot, és... A doom scrolling is, történt csupán. Igen, és, és akkor rögtön jöttek a cikkek, és hát kedves hallgatók tudják, hogy én az elmúlt egy évemet azzal töltöttem, hogy, hogy a cégemnek a japán bizniszét megpróbáljam fellendíteni, és hát nyilván ezzel a cégeknek a vásárló ereje jelentősen csökken, hogyha külföldi erőforrásokat próbálunk eladni Japánba, és... Uh -huh. és ugye a vásárló értéke a a, a ezzel jelentősen csökken, úgyhogy ö, nem örültem ennek, meglátjuk, hogy mikor próbál valamit korrigálni, majd az áram. Uh -huh. uh, pedig felírtam annyi témát, hogy mindenképpen akarok róla beszélni, hogy a facebook oda. Itt, itt, itt, itt van rögtön ez az első ilyen zárójeles, hogy megvan a távirányítás a kontroller is, ezt te írtad föl, vagy én? Te. Én? Uh -huh. Jó, akkor ezt ugorjuk át, mert nem tudom már, hogy mi. Mit akart ezt <gül> Akkor szerintem még Jogokodok van egy kis rajta, színes, és az inkább kérdés, hogy esetleg láttad-e ezt a Colin Ferrer Sugar című sorozatot az Apple TV-n? Nem, bazdek, ezt a ferrari próbálom megnézni, amit mondtam. munkkor. Még akkor, nem, nem néztem. <gül> Bocs, hogyha nem jó. Még <gül> nem lát. Nem, nem csak így, tudod, én család mellett ilyen 15 perces szakaszokban tudok filmet folytatni. Arra el akarok arra. kérdezni egyébként a család és tévé témában, de akkor csak annyit mondok a sugarról, hogy lészeres, ne olvas semmit róla. Ne rá ne olvas semmit róla, hanem full kontextus nélkül kezd el megnézni, hát, és le annyira jó. Aha. Annyira jó. Annyira jó tényleg. Engem Ö, el, a láttam a posztert róla, de nem. Hát, annyi ilyen van, az aha, tudja, aha. hogy az tudja. Jó, de fi, akkor jó tip, Sugar. Nem bele kattintok a Ferrarit befejezem is de... Szóval a tévénézés, meg család, ügybe azért kérdeznék, hogy én néha így, nekem rossz érzés, ugye, amióta a gyerekek vannak, akkor így nyilván az teljesen átstruktúrája az ember lehetőségeit, ilyen szórakozása. És... Persze. Az, hogy nekem. a gyerekekkel elaludni, ugye a feleségemnek még mindig ott kell, hogy fogja a kezüket nagyjából, hogy elaludjanak, és amúgy is most akkor ilyen mindenféle esti program van a feleségem oldalán, is ilyen DevOps University uh, trainingre feliratkozott egész augusztusig ilyen éjszakai online session vannak a minden, de most gyakorlatilag az teljesen így kivonult az életünkből hosszú évek óta, hogy, hogy közösen tévét nézni. Aha. Annyit még megtok néha szervezni, hogy ilyen vacsorára ketten elmenjünk, és akkor valamiféle ilyen társas kapcsolatnak a jele egyáltalán legyen, hogy valahol elmegyünk ketten. De az például teljesen eltűnt, hogy nagy tévén, hangszóróval, leülve megnézzünk közösen egy epizódot. Tehát ez nem működik, hiszen a gyerekek alszanak. Nem tudom, ez Igen, Igen, mennyire Igen. probléma, vagy néztek-e még közösen M tévét? Persze, nálunk is ugyanilyen tud, így rá, rá kell szervezni, és sajnos mindig elmarad a dolog, és volt egy időben egy ilyen fellángolásom, amikor konkrétan a nappaliban tévézgettünk, és a Severance-et azt, azt én másodszorra Lindával néztem meg. Aha. Tehát azt, azt így adtuk be. De alapvetően én is csak úgy nézek, fogyasztok tévét, hogy a mobiltelefonomon, mint egy ilyen félholtra vert valakit, hogy, még utolsó ereje egy fölemelés. Igen, és akkor fölemeled, föl aztán nézed, és igen, <gül> le, összecsuklasz. <gül> Tényleg. Hát egyébként én amúgy is átálltam erre, hogy lefekszek 9-10 között a gyerekekkel, és reggel 5-kor kipattanok az ágyból, hogy a Meteor felvétel... Podcastból podcast, ja, ja. podcast Egyébként vékezhetnék is kurványát vékezhetnék is. <gül> <gül> Tegnap azt csináltam, és ezt talán a családi tévézést van nálunk, ugye az a visszatérő probléma, hogy bármit megtalálnak a gyerekek, tényleg a, van itt egy ilyen iPhone-om, amit a magyar SIM miatt tartok meg, mert nem tudtam elektronikus sim rakni a céges, mindegy, uh -huh. nem, nem érdekes, van egy nagyon régi telefonom, itt tartom, permanensen dugva a számítógépenben, van egy ilyen zsinór, amiben kilókból, és arra van rádug. és képzeld el, hogy ide fölmásznak az asztalra, és ha nincs más, akkor azon a telefonon ütik a YouTube Reelset, vagy ha lenne a hűtőszekrényünkön LCD pac játék, akkor azt kimaxolnák már. Meg, <gül> meg, érted? Tehát ilyen, ilyen nem tudsz mit csinálni, és most a feleségem időnként elvitte a cuccokat, ide-oda elpakolta, és ennek az lett az eredménye, hogy én sem tudtam reggel, amikor kipattanok az ágyból, kvékezni. És képzeld el, hogy most annyit változtattam ezen a szisztémán, hogy egy, fogtam egy zsákot, az összes létező távirányítót, meg tudod, ilyen PlayStation 5 controller, TV controller, Apple TV, uh, telefon, mindent eldugtam, és én rejtettem el, én vagyok a stash a kezelője, és akkor van videójátékozás, amikor én mondom meg. Mert, hogy erre utala, megvan a távirányító és kontroller is. Hát valószínűleg Köszönjük. ilyen volt, igen, hogy hát képzeld el, hogy figyelj, tehát nincs annál rosszabb, amikor van reggel egy órám arra, hogy kvékezzek, és akkor leültem, tudod, hogy kicsit, kicsit ott kikapcsoljak, hogy, hogy, hogy játszak és tudom, hogy dolgozhatnék is, meg, hogy mit a más csinálhatnék, egy másik projektjeimet fejleszgethetnék, de én most kvékezni szeretnék. És körbenézek, megvan a Nintendo Switch. Hú, nagyon jó, de nincs távirányító a tévéhez. És rájöttem arra, figyelj, és tudod, ez ilyen visszatérő heti frusztráció, nem tudom, Meteor mennyire jelenik meg, de egy visszatérő heti frusztrációm, hogy valami a három komponensből mindig hiányzik, hogy tudjak végezni. És képzeld el, hogy rájöttem arra, hogyha a switch megvan, akkor a telefonomon lehúzom a távirányítót, azzal be tudom kapcsolni az Apple tv a telefonomról, tehát a TV föléled, az Apple TV bejön rajta, de bemenetet kell váltani, és azt rájöttem, hogy meg lehet csinálni, hogy kihúzom a switchet, visszadugom, és hirtelen akkor átvált, mert új eszközt érzékel. És így tudtam végezni tegnap. Képzeld el. És fuck the system! <gül> az ilyen, sikerült sikerült izé át játszalom. Izé. De most már, most már és akkor öntem, hogy Jósi, baszki, ez nem mehet így, hogy te vagy itt a családban a loser gamer, hanem hanem én, figyelj, a Vendel, annál a középső gyerek, az, az ebből a legrosszabb volt, mert visszafelesel meg minden. Aha. Tehát vele vannak ilyen, ilyen ö, apróbb ö, nevelési kérdések, és az az eredménye, hogy van egy ilyen közös családi naptárunk, ez ilyen analóg cuccot kell képzelni, és mindig bele van írva, hogy a Vendelnek meddig, vagy abba írjuk föl, hogyha a Vendelnek van valami eltiltása a digitális eszközök. <gül> de várjál, és az a poén, hogy mindig ki van tűzbe egy nap, és sose tudja sose tudja elérni, mert mindig tovább van dologat mindig oh. rossz, rosszosságot csinál, és akkor és mindig álda, hogy plusz-plusz-plusz napok jönnek hozzá, és sose tudja elérni szegény gyerek. Úgyhogy mondtam neki, hogy oké, okay, most egy hét lesz, de akkor tényleg nem foghat meg semmit a kezébe, és akkor, na mindez egy ilyen komplexebb dolog, Aha. de fájtolunk ja, reggel estig ezen a dolgon. Még annyit tennék a tévé témához, hogy és oké, okay, lehet, hogy kicsit hosszú történet, de, de szerintem jó téma, hogy a Japán részén az utazásomnak csatlakozott a kis hugom is, és akkor ja, ilyen igen. munka után hullafáradtam, vagy mondjuk egy hatalmas gigantikus lakoma után visszamentünk a hotelbe, akkor még így ilyen szobába chilling volt, hogy mit tudom én valami highbolt megittünk, vagy csak beszélgettünk. Mi az a highball Ez Viszki fröccs gyakorlatilag, tehát viszki szódával, ez egy ilyen default ital Japánban tudom ajánlani. Hát de attól I hánytam ború. be 1996-ban Walter Gáborral, viszki <gül> whisky viszki <whisky fröccs, gül> szódától. Ez alapvető része a Japán. És én kultúra. úgy behánytam, hogy, hogy azóta nem tudok whiskyt inni, képzeld -e. Hát ez sajnálom. Örökre el vagyok rontva. Walter Gábor elvitt a kocsmába, és azt mondta, hogy ilyen nagyon jó kis fanya íze van, kóstoljam meg, és... nem minden szó, szóval a Highbolt beadtál. Highbolt, ja. Yeah. És szóba kerültek dolgok, például meg akartam mutatni neki, Ő nem látta Glen Gary, Glenn Ross filmet, ami ilyen ikonikus Baldwin szerep, amiben ilyen ultra geci, ilyen szélszes figura, nyilvánvalóan a munkámmal kapcsolatos beszélgetés hozta ezt a témát. Nem láttam az a filmet. A ABC, a igen, igen. Nem láttam még. és akkor barom jól működött, hogy a hotel, ami nagyon pici szoba, de nagy tévéképernyő volt, és tök könnyen így ki tudtam vetíteni a telefonomról arra a tévére a kontentot uh -huh. meg. Láttunk egy embert az utcán, csíkos nagyon elegáns volt egyébként, a japánok tök jól tudnak öltözni, és az utcán mindenki ilyen hip és trendi, legalábbis abban a negyedben, ahol voltunk. És akkor mondtam, hogy erről van egy talis és nem ismerte, van nekem egy csíkos gatyám című magyar nótát De és azt is meg tudtam neki mutatni a nagy, nagy képernyőn. Yeah, yeah, yeah. És ez tökre tetszett ez az élmény, és akkor uh, bankokban, meg tök nagyon ilyen modern, minimál hotelszoba volt, erős légkondival sajnos. De ott is egy nagy tévé volt, és arra gondoltam, hogy most egyedül vagyok, nincsenek itt a gyerekek, akik aludnának, és zavarnám őket az akciófilmel, vagy a YouTube csatornával, vagy valamivel, hogy akkor Aha. én szeretném azon a nagy tévén ugyanezt a játékot eljátszani, és akkor természetesen ez nem volt okos tévé, és nem tudott fogadni ilyen eh, Apple, nem, nem tudom, hogy van ez a protokoll, amivel ki lehet vetíteni tévére, szóval nem működött, laptopról se volt elérhető, és uh, tudtam, hogy uh, 10 percre tőlem van egy ilyen nagy elektronikai bolt, elmentem az elektronikai boltba, és vettem ne. egy ilyen ultra olcsó uh, Chromecast device ficsmát, igen. Ami, ami egy ilyen pici USB uh, ficsma meg, meg HDMI csatlakozók rendelkező én hát nem, nem fitymaj, -e, mert nem kellett lehúzni róla semmit, hanem... egy valami, valami, valami igen, jó. igen Ez nem, nem olyan, mint a régi, régi Chromecast, ami tényleg ilyen nemiszer formájú volt, és csak beledugtad a tévébe, hanem most már egy ilyen kis szappan device, amin egy kis csatlakozó van. Minden esetre vettem egy ilyet, tényleg nagyon olcsó volt, tehát ilyen az utazás költségeihez képest elhanyagolható uh, áru dolog volt. Most már kíváncsi, de... mi lesz a sztori? Bedúgtam a, a tévébe, igen. akkor működött a távirányító, minden felismert mindent, és akkor a, van egy ilyen Google alkalmazás az Apple telefonon, Google Home, vagy fenet tudjuk, hogy hívják, azon így be kell konfigurálni, és eljutottunk oda, hogy Wi-Fi, próbáltam csatlakozni a Hotel Wi-Fi-hez, természetesen az ilyen Captive portál alapon működik, hogy egy ilyen oldalon be kell írni a szobaszámot, meg a nevet, hogy be tudjál lépni. Ne, néféle, ne. És ez nyilván, mint megtudtam, később nem támogatódik a Google Chromecast által. De aztán megoldottam, mert érkezéskor tudtam aktiválni a, nekem van egy ilyen utazós uh, táj szimkártyám, tudtam topápolni, meg pont volt egy ilyen akciós, egy 80 gigabajtos csomag, és akkor bedugtam végül a telefonom a töltőre az volt a Wi-Fi Access Point, azzal már működött a Google Chromecast, és azzal tudtam Apple TV epizódokat nézni a Google Chromecast Apple TV appban, meg Netflix, meg YouTube, meg mindent. És tök jó volt leülni nagy tévé előtt sorozatokat és YouTube-ot nézni hangosan. Tehát olyan jó volt, és ennek nem tudom, 7 éves ugye, a második kötekből a nagyobbik gyerekem. Én a 7 éve nem, nem volt ez az élmény, leülök nagy tévé előtt, és azt nézem, amit akarok, és eléggé ja, ja, ja. luxi, luxi ja. élmény volt, úgyhogy <laughs> tudod, hogy mindenki de... ezt csinálja, de nekem ez egy újdonság volt, és tegyek jó volt, a... és ezen túl, ha utazok, akkor viszem magammal a, a Chromecast-ot, az biztos. De ezek szerint, tehát nem egy éjszakát töltöttél, ahol ezt tegyük hozzá, nem több napot egy ott hét, voltál. Hét tehát hét volt. Tehát, tehát megérte ezt az investmentet et berakni, mert én tudod, arra gondoltam, hogy tehát nálam ez biztos, hogy nem fejött volna ilyen messzire, hiszen általában rövidebb ideig szoktam tartózkodni, aztán rájöttem, hogy többek meg sokáig ott voltál, hogy neked megérte ezt a fárasztó játékot eljátszani, hogy, hát, mert én biztos, hogy a, a laptopon igen. néztem volna csak, vagy valami. De vagy mondjuk jön. a tavalyi évben kb. 150 nap lehetett a milyen utazás, tehát Elég sok kicsit kevesebb, mint az évfele és ebben az évben se tűnik sokkal lazábbnak a menetrend, úgyhogy ha, ha viszem magammal, akkor amikor nem vagyok itthon, és van tév, és van valamiféle nem-captive internet, akkor innentől tudok tévére. Nem-captive internet. Captive wifi, vagy valami hasonló. Amikor ilyen be kell loginolni <síns> a jaj, az évben, mint a. Igen, ma is tanultam valami. <síns> kettív internet. Tudnom kellett volna biztos. Ja, ja. Viszont akkor te technológiai témába bedobnám ezt a Human AI pint, amiről nagyon szerettem volna már beszélni. Aha, Ugyanis megnéztem ilyen a... videókat erről. Igen, meg hát ugye apple nagyon sok köze van az humannek nek hiszen az egyik OG iPhone designer csávó, amikre a nevét képtelen vagyok kiejteni, Imran Csaudri, vagy valami ilyesmi. És egy brit, de indiai származású, tehát Imran Chaudhry alapított ezt a hume t amikor kilépett az Apple-től, és ar arról ismert a Hume maga, mint cég, hogy rengeteg 100 millió dollár pénzt különféle kockázati befektetők raktak bele. És nagyon sokáig titokban operáltak, és csak ilyen itt-ott lehetett valamit látni belőlük, nem lehetett tudni, hogy mit készítenek, meg emlékszel, hogy ilyen rengeteg marketing húzásuk volt, mint például készítettek egy ilyen semmit mondó, nagy költségvetésű videófilmet arról, hogy a Humane device milyen lesz, tudod, és emberek csak így néztek fel a logójukra, a holdra, tudod? Emlékszel, voltak ilyen hülyeséges? emlékszem, de hiszem. De, de te figyelj, tehát nekem ez már az ego kategória, amikor azt mondják, hogy tudod, mint Ridley Scott 1984-ben leforgatta az apple ezt az ikonikus reklámfét, most mi is megcsináljuk azt, és itt, itt az volt az izétod, hogy annak idején széttörték a, a kalapáccsal az izétod, ezt a, ezt a nagy testvér beszél a tévén. Jó, itt a human pedig az, hogy dobd el a device-ot, tehát az üzenetük, dobd el a device-ot, nézz fel mint ember, uh -huh. mint human konnektei a másikkal fizikai, és akkor gyakorlatilag a termékük is ez, rárakod a pinta testedre, mint a Star Trekben tudsz hozzá beszélni, válaszol, és még lézerrel, a tenyeredre is tud UI-t varázsolni. Tehát ez volt a premisz, és megcsinálták a terméket. Másik ökörség, hogy valami fashion show-ba, mint hogyha Apple izé device lenne, ott rárakták az egyik-másik ruha kollekciónak a modell, tudod, aki végsétál a vízi izé kifutón, uh -huh és akkor rajta van ez az AIP-n, így indult a marketing kampányuk. És akkor ezek után az, az, az történt, hogy megjelent az aip pin a piacon és abszolút alul teljesített. Tehát senki nem szereti, melegedik az eszköz, rosszak a válaszidők és akkor itt belinkelném a mkbhd nek a human aip pin hogy akkor valaha használt, talán ez volt a konklúzió. I igen és teljesen lehúzta és Elindult egy ilyen disk, diskurzus az online cseteken, hogy egy ilyen hatalmas influencer, mint az MKBHD írhat egy ilyen review-t, és földbeállíthatnak emberek, cégeket ö, gyakorlatilag így, mert valószínűleg, tehát nagyon tudják influenciálni az eladásokat. De nem is ez az érdekes számomra, hanem maga a koncepció, hiszen ha visszaemlékszünk arra, hogy annak idején az első adásban az Apple-nek volt ez a szemüvege Vision Pro, arról is beszélgettünk, és te megfogalmaztad azt, hogy neked jobban tetszik az, amikor ilyen nem vonulsz el egy ilyen másik akármiben, hanem te úgy jelen vagy, és az AIP-nek pontosan ez a izéje, hogy nincs telefon, nincs eszköz a kezedben, eléred a technológiát ezen keresztül, de mégis jelen tudsz lenni a másik emberekkel való interakciódban. Maga és... a modell egyébként az, hogy nincs szemüveg, hanem csak ez a device van, és egyébként van benne egy kamera unit is, és látja, hogy egy Machine vision tudja kértéken hogy hol vagy. Tehát egyénként ez a fajta interakciós modell, hogy beszélsz hozzá, és ha hallod a választ. Ez nem egy rossz irány, csak nem tudom, hogy skálázódik. Tehát tegyük föl, hogy a termék nem, nem egy ilyen rakásszar, mint ami lett belőle, hanem egy erős termék, tegyük föl. Igen. És mész az Mi utcán, az mondjuk eszénye. egy Hongkongba, vagy New Yorkba, és mindenki körülötted beszél az eszközéhez, és visszabeszél. Az egy teljes kakofónia. Tehát egy, egyéni szinten, ha egy fehér Apple designos szobában, vagy egyedül az üres utcán beszélsz, az tök jól működhet, de nem érzem, hogy ez ilyen tömegekre eskálázódna. Viszont ha van ilyen fülhallgató mondjuk a füledbe, amúgy is van egy ilyen feltételezésem, hogy ha másra nem jó ez a generatív AI, arra jó lesz, hogy végre ilyen babelfish jellegű, ilyen univerzális fordító eszközbe belerakassunk a fülünkbe. Tehát mondjuk az AirPods Pro, mit tudom én, tíznek az lesz az egyik feature, hogy ilyen full real-time átfordítja aztán amit mondanak az emberek saját. Nagyon várom. Ez, ez A szerintem három-öt éven Itt belül ilyen. megtörténhet. Ö, szóval, hogyha, hot, ha egy állít, ilyen család. dolog, az egyik, egyik fületbe legalábbis benne Ég. lesz. Szerintem ez egy működő és számomra humánusabb interakciós modell, mint, mint a szemüveg. Én nagyon várom, hogy a, a Humane-ből legyen valami egyébként. Uh -huh. És, én és is. mert én én vágynék is. egy ilyen device-ra. Képzeld el, hogy most azt mondod, hogy csak lógatni fogok ma délután. Tehát a telefont azt mellőzöm, csak rajtad van a éjjel lóg rajtad, és lógatok egész délután. És élvezed a, itt tudom én. Azt akartam kérdezni, hogy nekem ez egy ilyen visszatérő probléma, ugye, hogy. <laughs> inkluzívak vagyunk, blabla, bla. és az IKEA tényleg nagyon nemzetközi a tím, de én valamilyen mindig olyan tímek vagyok, ahol mindenki svéd csak én nem, vagy mindenki beszél csak én nem. És ez egyrészt jó, mert arra kényszerít, hogy megtanuljam a törzsli nyelvet. Másrészt nem jó, mert nem értem mindig, hogy miről beszélnek. <tos> <tos> és azt akartam kérdezni, hogy te is ilyen kontextusban szoktál, hogy van-e olyan appod az a telefonon, ami valós időbe fordít. Úgyhogy nem kell nyomnod semmi gombot csak így szcrínen megjelenik, hogy miről beszélnek az arcok, a dúdezok körülötted. Van ilyen, uh, Én ezt elengedtem, elengedtem hogy megértsem, sőt, bizonyos szempontból mindig siker mind mondom, számomra, nincs, nincs, hogyha nincs, nem appod? értem. Nem is, nem is foglalkozom, tehát nem akarom feltétlen megérteni, hogy mit beszélnek körülöttem. Egyébként most egy, abszolút egy ilyen fázist látok így nemzetközi cégek kontextusában, hogy Ugye most ez a deglobalizáció történik, tehát itt szétválnak régiók, ugye a sok ilyen geopolitikai feszültség miatt, a piacok védelme miatt, és azt látom szinte mindenütt, hogy, hogy így leválnak, leválnak csapatok, és egyre több a helyi, és az ilyen utazós expat embereknek el kell fogadni, hogy, hogy te nem fogsz mindent megérteni és én ezen, ezen dolgozom, de ettől függetlenül jó lesz, ha, ha lesz egy ilyen Airpods Pro, ami ugye transparent módban különösen tesz, hogy ne érezd magad lezárva, tehát ott vagy hallod az autókat, meg hogy mit beszélnek körülötted, és majd még így fordítja is a beszélgetést, amikor épp akarod, hogy megértsed, a szenzációs, és ez csomó ilyen pozitív használati esetet tudok elképzelni ezzel kapcsolatban. De hát én pontosan ezt szeretném elérni most a telefonomon ma, hogy, hogy menjem be az input, és, és riltában. És vannak valami fordító, aki olvasó, hogyha tud ilyenről, akkor küldje be, mert én keresek én egy jó megoldást. Én várni de, ezzel. <gül> de hogy nekem rengeteg szemhatott, hogy én próbálok, tehát én nekem kicsit más a helyzetem, mert próbálok ebben az értelme figyelni, és nem mindig értem, amik főleg a... a a, az ebédeknél, amikor a beszélgetések zajlanak, és bármilyen témáról beszélgethetnek, tudod, és akkor egy-két elejtett szóból kell a poént kihámozni, Aha. és uh, nagyon fontos szavakat, hogyha nem értek, akkor, akkor szétmegy, és ilyenkor nagyon jól lenne tudod, hogy ott futna ott az iPhone-omba a processzink, és akkor látnám azt, hogy kávé miről. Tehát nekem ez egy nagyon hasznos dolog lenne. Segítene egyébként a nyelvtársában. Nem akarok mindig megkérdezni, miért, hogy ez, ez, ez mit jelent ez a szó, és akkor. Tehát így nem működik. De... Egy hasonló téma, de nekem meg így furcsa, furcsa és összességében talán negatív dolog, hogy Aha. nem tudom, neked van-e ilyen élmény. Ugye mivel a Microsoft Teams-be megjelent ez a teljesen integrált Copilot, CUC, meg az egyéb Microsoft termékekbe. ezek a funkciók akkor működnek egy-egy ilyen meeting során, mondjuk, hogy ő jegyzeteljen, meg az action-öket összegyűjtse, meg mit tudom én, hogyha rögzítve van minden beszélgetés, akkor abból csinál ilyen és azon futtatja az AI ugye a saját intelligenciáját, és mostantól ez azt jelenti, hogy nagyjából minden beszélgetés különösen, tehát van a cégen belül X-ember, aki, aki ilyen championként akarja tolni az ilyen geniáj dókat és amikor ők ott vannak, akkor mindig kell, hogy menjen a rögzítés, akkor nyilván az ember jobban meggondolja kétszer, hogy mit mond, meg van, van egy ilyen, átkonvertálódik egy, egy olyan beszélgetés, amin lehetett volna fesztelenül, viccelődve megoldani egy problémát és tovább lépni, de mindenből ilyen formális meeting lesz, amiből transcript lesz, meg action meg mit tudom én, és ennek én nem örülök és van ez a ja, beleegyezés dolog, hogy akkor megkérdezi az ember, hogy akkor most lehet-e de van egy ilyen default válasz, hogy úgyis azt kell válaszolni, hogy persze lehet, mert miért mi, milyen titkolni valód van. Ja, csak a dinamitó megváltozik ha, viszont. Aha. És félek, hogyha ez így a mindennapokban is belekerül, és így ezek miatt a fordító, meg copilot, meg egyéb dolgok miatt ezekből a beszélgetésekből ilyen formálisabb dolog lesz, hogy ez a ront ront az életminőségünkön, fordítás az segít, meg a transcript, meg action-ök segít, de az, hogy minden rögzítve lesz, minden hivatalos, minden rögzítve van az át az életminőségünk, romlani fog, meg a szabadságfokunk, meg, meg a mindennapoknak az élménye. Ja. Igen. igen. Például, igen. ha leülsz igen. a kollégák közé ebédelni, és mond hogy srácoknál, hogy bekapcsolhatom itt a profile-ot, mert érteni akarnám én is a poénokat, Nyilván, hogy kicsit megkeseredik nekik is a kaja közben. Hát, lehet, hogy némelyik finnyognak. De mert. De eftemlás, az egy keserves dolog. És Abszolút. én ebben a receiving endben vagyok, és tényleg annyira uh, retardátnak érzem magam, amikor, fia volt olyan már, Ez is konkrétan, tehát, hogy a kollégáknál hogy voltam, na, most elkezdek most védül, én is interaktálni, és elkezdtem elmondani, nekik valamivel kapcsolatban egy pár dolgot, én ilyen egyszerű mondatokban elkezdtem elmondani, svédül valami dolgot, és azt vettem észre, hogy ők nincsenek abban a kontextusban, hogy én, nekem ez mekkora struggle, hogy Aha. ezt kimondjam ezeket a dolgokat, hanem ők azt, várják a sztorit belőle, tudod, hogy most mit mondok. És azt vettem észre, hogy mondtam két mondatot, és utána látom, hogy, hogy néznek tovább, hogy oké, és folytasd, tovább, és, és kíváncsiak voltak, hogy az adott probléma, tudod, egy munkával kapcsolatban mondtam valamit svérdő, és hogy az adott probléma akkor most mi van, hogy van, és egész egyszerűen egy nagyon unnerving volt az egész, hogy, hogy nem, tudod, de, de, de, de szeretném mondani, hogy gyerekek, két mondatot tudtam csak mondani, és nem tudod tovább beszélni. És most át angol. És nagyon-nagyon szerintem a nyelvtalanásban legnehezebb az a rész, amikor amikor elkezdesz beszélni. Tehát először, először van az, hogy valamennyire érted már, amikor beszélnek körülötted, de aztán, amikor te beszélsz, az, az a legnagyobb. És amikor te tudsz elmesélni történeteket, az, a, az szerintem a legmagasabb szintje. Vagy például egy viccet el tudsz mondani, ami működik. Tehát az a legmagasabb szintje egy nyelvtanulásnak. Vagy a össze tudsz foglalni valamit azon az adott nyelven. És ez nem könnyű, én szerintem. Tehát, és... Semmi másra nem tudtam visszavezetni, mint arra, hogy az egyetlen módja ennek is, mint minden másnak az, hogyha gyakorolsz és próbálod Persze. csinálni akármilyen retardáltnak érzed magad. Tehát tudod nekem az IQ -um egy pontot leesik, hogyha, hogyha uh, svédül próbálok megbeszélni, tehát elképesztően retardáltnak érzem magam a szokásosnál sokkal jobban. Hát ez van ja. több, több időt kell olyan környezetbe történni, amikor ilyen tét nélkül tudsz svédül beszélni, tehát ideális esetben, hogyha ez lenne a célod, akkor mit tudom én, sport svédekkel, vagy mit tudom én, klub, vagy akármi, vagy gyakran jársz, és haverkodni lehet, és nincs tétje annak, hogy te most ott nyögve nyug beszélsz. Járok vizébe, ilyen nyugdíjasokkal beszélgetősbe. Aha. Tehát ez a, ez a, ez a heti, ez, nekem ez a svéd nyelv tanulásom, hogy velük dumálok, és, és ő, ő, ő előttük merek beszélgetni, meg, meg el is mesélek történeteket, az ötven szavas szókincsámmel előadom magam, de amikor például egy boltban kell valakitől megkérdezni, és elmondani valamit, akkor meg kell ugranom a mentális ízlet, és nekem az volt a mentális gátam, hogy ha megszólalok svédül, akkor egyből kiderül, hogy én nem beszélek anyanyelvénnyel szinten svéd, és valami azt feltételezem, hogy nekem tudnom, nem tudom, mindegy ezért ilyen saját hülyeségem, és ö, aztán rájöttem arra, hogy gyakorlatilag ebben az országban nagyon kevesen beszélnek a védett, úgyhogy nem kezdve foglalkoznom, tehát nincsenek meglepve az emberek, hogyha valaki hozzájuk szól, és nem beszél ö, olyan szinten, Aha. legalábbis ez az, Úgyhogy, ez csak a saját démonjaim üldözése, sajnálás. Berakta ide a ezt a... Beraktad ide a... Ezért, hogy lehetséges embert klónozni. Ez honnan ezt honnan jött? Te be? Nem. Ezt te nem. Nem te raktod be? Nem. Egész biztos, hogy nem. Ez a téva régi... nem foglalkoztat. <gül> Akkor? De van be? annyi gyerekem, meg neked is, hogy ez <gül> mi Szerintem már Szerintem ez egy passág ez a kérdés. Ezt nem tudom. Nem tudom e, viszont ezt, ezt venném előre. Itt ezt a nagyon érdekes tweetet láttam. Te technológiai tweetet. Hogy tudod, hova fejlődik ez a 3D grafika meg minden. És képzeld el, hogy nem is gondoltam ilyen szempontból rá, hogy a egész 3D grafikázás valójában AI alapú lesz. Tehát nem az lesz, hogy ilyen geometriákat fognak rajzolgatni artisztok, és akkor úgy ízérnek, hanem az AI fogja neked megálmodni a 120 FPS-t, ahogy játszol. Képzeld el, hogy... És lesz egy ilyen para paradigm shift az egész ilyen entertainment industry vagy legalábbis én ezt vizionálom, hogy nem a hagyományos értelemben vett játékokat fogunk játszani, ahol, ahol izé, hanem az AI fogja neked álmodni a színeket oda a képernyőre. A, a, annak függvénye persze, hogy játszol. Ez elképesztő. Elképesztő. Azt nem látom, hogy és látok nyilván valam fejlődést ebben is, de hogy milyen szinten lehet irányítani azt, hogy mi generálódik, az azért elég hát nehéz. Erről szól. Erről szól a fejlesztés. Ezt ki fogják találni hogy hogy kell prompt engineeringet csinálni. Az is lehet egyébként, hogy gondolj bele, hogy er er er erről is szoktak beszélni, hogy nem egy AI system lesz. Lesz egy AI system, ami nagyon jól tud vizualizálni dolgokat, és lesznek ilyen kis másik AI systemek, amik meg a promptokat fogják kirogatni ahhoz, hogy te ahogy játszol, hogy jelenjen meg a izé. És az egyik feedeli be a promptokat ennek a vizualizációs modulnak, és így alakul ki az élmény. Okay. Hát érdekes dolog, találni. csak képzelj egy olyan helyzetet, hogy mondjuk én megveszem a Destiny 20 játékot, meg te is megveszed, Aha. és nálam mit tudom én, éppen úgy, úgy áll össze a, mivel ez nem, nem előre meghatározott dolog, hogy mit fog rendelni, hanem, hanem ő maga találja ki, ugye mindenféle input alapján, lehet, hogy ugyanaz a script generálódik a ugye a Scene Generator AI modulnak, és totál más jelenik meg nálam, meg kicsit más hangulata van, vagy máshogy állnak épp a bitek keresztben neki, vagy más idő van, vagy mit tudom én, tehát így nehéz azt mondani, hogy pontosan ezt fogod kapni a játékkal, hogyha itt de, real time-ba kezdi kitalálni de van egy réteg ebben az egészben, ahol ez ágensek ezt leszinkelik egymás között. Tehát így átbeszélik maguk között ezt, hogy figyelj, akkor én a szörjét innen fogom behozni, be megkurvanyját, uh -huh. és akkor és így megdumálják ezt egymás között, és, és maga a látvány ugyanaz a 3D lesz mind a kettőnek. Tehát én uh -huh. téged foglak látni, te meg engem abban a virtuális időben. Uh -huh. Ezt tudom nézzebben. képzelni, de nehéz, nehéz ügy. Ugye hát, ez az irányíthatóság, igen, de... ez, ez, ez nagyon nagy kérdésük, mivel Hát, pontosan, fiemo. senki sem tudja, hogy pontosan hogyan működik ez, hanem ugye ez kialakul magában, hogy ilyen választ fog adni. Ezért is nehéz ilyen olyan rendszerekbe használni, ami, ahol tudni kell megmondani, hogy miért történt valami. És hogyha nem tudod ezt megmondani, akkor nem elfogadható arra használatra ez a használatra. Tényleg fantasztikus, hogy, hogy, hogy egyáltalán, hogy... Alakult ki az egésznek, hogy működik valamilyen szinten. És most már örülök neki, hogy jobban letisztult, meg lekonszolidálott az egész. Még nagyon ez a... Tehát én abszolút látom, hogy milyen érdekességek és érdekes alkalmazási területek jelennek meg ezzel kapcsolatban. És nekem nagyon sokat segít a hétköznapokban. Tehát, hogyha informatikai kérdéseim vannak, tényleg legutóbbi dolog, amit tényleg 10 percig tartott izélni, hogy, hogy van egy mozgóképed háttér, színes backgroundod, az egy element egy weblapon, és fölé szeretnél tenni egy másik elementet, ami magád a logód, de az, az, az transparent logód van. Tehát ilyen animális átlátszik, és az volt a konkrét kérdés, hogy miben kell kiexportálni, hogy ez a logót rá tudjam tenni. És képzeld el, hogy így orkestrálod ezt az egészet, hogy elmondod a problémát, ad rá választ. Ja, nem így kell kicsit másképp, és akkor így, így mondod a következőtnek, és a következőt, és akkor yeah. oda-vissza játékkal gyakorlatilag teljesen pontosan megmondja neked az ffmpeg kommandot, amivel Transparentbe ki exportálni webem és MP4 formátumba, megcsinálja hozzá a, a, a JavaScript-et, és a, a ez nem is kell JavaScript, bocs, a CSS-t és a HTML-t, és te magad összematekozott magadnak, tehát ugyanezt csináltad két évvel ezelőtt is, rengeteg fórum posztokat olvasgattál hozzá, meg Stack Overflow-t, meg minden csak. Egyszerű, egyszerű, sokkal egyszerűbb. Sokkal egyszerűbb. Hát meg visszautalva az első témára, hogy a hallgatókért izét jobb webplayert, mondjuk öt év múlva az lesz, hogyha még mindig a Zencastert használjuk, akkor most jelenleg van egy, nem is tudom, talán havi órányi ilyen audio processing, ami, ami a havi előfizetésembe benne van mert ugye az is erőforrásokat használ, és ezért limitált, hogy mennyit lehet processzálni. Igen. És szerintem olyan is lesz majd a jövőben, hogy mondjuk használhatod a, a developer agentet, mit tudom én, havonta egy órát, és akkor beírom, ugyanúgy mondom, hogy hát a web be szeretnénk előreugrás, meg save position-t, le, és akkor belefejlesztődik a rendszerbe simán. Jó, ja, hát, igen. Ahelyett, hogy az encaster menedzselnél ott mindent a saját roadmapjükön meg a kis fejlesztőikkel, hanem ez csak egy ilyen platformkapacitás lesz. Aztán náluk háttérbe fut biztos valami agent majd, ami így konszolidálja ezeket a dolgokat. Hogy... Hát ezt akartam ez kérdezni, nem... hogy akkor mindenkinek ilyen külön forja lesz a izé, vagy hogy, vár? Majd az agentek az... ezt is lebeszélik egymás között. Itt az adott... Uh témában kell. Tehát, hogy ugyanazt a problémát leforkolja mindenki. Tehát ugyanazt az agent. Lehet, hogy az Aha. agent így összebeszélnek, tudod, hogy figyelj, a 18. ember akarja webplayerva ugyanazt az, ebbe a témába belerakni. Nem kéne ezt izé upstream-elnünk ezt az egész. Mm -hmm. Fucken. Mondja az, írtsanak majd a másiknak. <gül> <gül> hát figyelj, szerintem lesz majd itt 10 izé még AI Uprising, tehát minden apró feladatra kis AI robotok. Mint a Star Warsba, tudod, itt egy kis robotot jön, és akkor hogy egyik porszívózik, a másikot csak úgy izzél, és ez, ez megvalósul, és ezek összefognak. Ugye fogni a Star a ugye ezeknek a kis robotoknak lehet itt személyisége, meg emóciók, meg mit tudom én. Ez a kérdés, hogy átbillene ez a kísérletezés oda, hogy valamifél öntudat kialakul ezekben. Ugye ez a nagy kérdés, ettől félünk. Ú, uh, ezt a Nick Bostromos sztorit berakhatom még akkor ide? Szerintem... Persze. Uh, mert ez nagyon releváns ebben az értelemben. És nem tudom, hogy te uh, ilyen AI, AI téma természetesen ez, de nem tudom, hogy, hogy hallottál emberől a svéd származású jövőkutatóról Nick Bostrom. Egyébként matematikus is. Aha. Uh, és uh, idebe ide berakom, csak, hogy nehogy elfelejtsük. És uh, Nick Bostrom írt 2014-ben egy rövid novellát. Az a címe, hogy Unfinished Fable of the Sparrows. Ilyen, tudom, ilyen verebekről szól. És Sparrow az veréb? Én nem tudtam eddig. <laughs> uh, de Mindegy, a, a történet egyébként, csak azért vagyok megzavarodva, mert a történetén én, én baglyokkal ismerem. Bocs, na, oké, okay. elkezdem előről. Tehát a, nem tényleg verebekről van szó benne, és a lényeg az, hogy egy ilyen példamesét készítették hogy megpróbálok elmondani, csak úgy a magát, a kivonatát ennek az egésznek. Nagyon érdekesnek tartottam. És ö, ö, azon gondolkodott el, hogy és úgy világította meg ezt az egészet, hogy egy ilyen mesét készített. És a mesében az van, hogy ott ülnek a verebek, és gondolkodnak, hogy milyen jó lenne akkor, hogyha szereznének egy bagoly tojást, mert hogyha megvan a bagoly tojás, és kiköltik, akkor lenne egy saját bagjuk, ami tudod, egy bagoly az tök nagy, meg ragadozó, meg mit tudom én, és a verebek elhatározzák, hogy ez nekik egy ilyen jó pofa dolog lenne, mert akkor a bagyot be tudnák idomítani, hiszen ővelük, ők keltenék ki, és akkor ővelük nőne föl, és akkor meg tudnák tanítani, hogy nekik vadászom, meg minden, és akkor hogy a verép szoszájátének ez milyen fasza lenne. És akkor elkezdenek azon gondolkodni, hogy, hogy mi lenne az első lépés ehhez, a, hogy ezt elérjék ezt a célt. És Gondolkod, nagy gondolkodás van, hogy akkor tojást honnan szerezzenek, és akkor bagolytojást tojást kéne szerezni, akkor hogy viszik föl majd az, az ő nesztjükbe, a fészekbe, és akkor így tovább. Tehát ezenek elkezdenek gondolkodni. És akkor megjelenik egy ilyen öreg veréb, akinek tudod, ilyen félszemű öreg veréb, aki már sok mindent látott, és akkor azt mondja, hogy hoppá, gyerekek! De mi van akkor, hogyha kiköltjük ezt a bagyot meg minden, és még sose költöttünk ki bagyot, nem tudjuk, hogy az a bagoly hogy fog viselkedni, egyáltalán a bagyok milyen madarak, tudod, és hogy a verebeket szeretik-e, vagy mit én, vagy ellenünk fordulnak, és minket kezdenek etetni, hogy mi lesz akkor, és gyakorlatilag nem megy tovább a sztori. Ez, ez a sztori. Tehát ez a fölépítő benne, és egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy, hogy a legtöbb időt arra töltik a verebek, hogy magát a proceszt találják hogy honnan szereznek tojást, meg minden, és a többit majd kitaláljuk egy menet közben, ott, amikor majd nő, nőni fog a bagoly, hogy akkor hogy csináljuk, meg neveljük, meg minden, de senki nem gondol abba bele, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a bagoly egy teljesen más viselkedő, genetikailag más, hogy kódolt madár, és akkor ki tudja, hogy milyen dolgokat fog eredményezni a bagoly Tehát persze a várakozásunk az, hogy majd a bagoly nekünk fog itt dolgokat csinálni, de ki tudja, hogy a valóságban mi lesz belőle. És vannak ezek az idióta filmek, ami így emberiként próbálja ábrázolni ezeket. Volt ez a Creator, vagy mi volt? Tavaly a film? Elmúlt két évben volt, amikor Creator című film talán Ugye megmondom hmm, fontosabban. 2023-es, Creator igen. És John David Washington főszereplésével. És egyébként látványilag nagyon jó, jól megcsinált film volt, de az rettenetesen bosszantott benne. Volt benne ilyen AI robot gyerek, és ez teljesen ilyen emberi személyiséggel, meg érzelmekkel lett ellátva, és szerintem ennek Aha. közel nulla az esélye, hogyha valamiféle ilyen rendszer öntudatára ébred, akkor ilyen különösebben emberszerű lesz, hiszen az emberszerűségünket a saját ilyen korlátaink, meg lehetőségeink definiálták, tehát, hogy hogyan tudunk kommunikálni, meg hogyan tudunk létezni, meg enni, meg, meg szarni, meg ilyenek, tehát egy, szerintem ez határozza meg a, az érzelmi állapotainkat is jelentős szinten, meg hogy hogyan tudunk törzsbe élni, meg ilyenek, és egy ilyen hálózatba kötött algoritmikus AI-nak szerintem az igényrendszere ha valaha öntudatára ébred, totálisan más lesz, mint mi földre szarók emberek a biológiai lények yeah. fogsorral, meg mindent neki, neki ezek a koncepciók máshogy vannak a fejében, vagy egyáltalán. Már Nincs is a ilyen dolgok, hogy semmi. miért fontos nekünk például, hogy így a, a túlélésünk köz kellett az, hogy legalább a törzünkben valami szinten béke legyen, és ne meg egymást rögtön, szóval kialakult mindenféle kommunikáció, hogy akkor egymásra vigyorgunk, az mit jelent meg. Van mm -hmm. egy ilyen igényünk, hogy szeressen bennünket legalább x ember, hogy valószínűleg akkor túléljük itt a dolgokat, meg tudunk párosodni és szaporodni. Tehát így az egész ilyen érzelmi kontextus, az nagyon a környezetünk meg a lehetőségünkre valamiféle reakció, és egy teljesen máshogy működő, logikai kapukból felépülő lénynek vagy entitásnak nyilvánvalóan totálisan más lesz minden. Persze. Ja, ez, ez valóban így van, hogy vagy de szerintem is így lehet, hogy azok nem úgy fognak működni, vagy egy ilyen szempontból, mint ahogy mi, mi csináljuk. Hát, az összes kérdés csak... Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez végbe menni, vagy hogy egyáltalán milyen folyamatot fog átmenni, és, és örülök, hogy már ennyit, amit láttam már, az, az is érdekes volt. Ja, érdekes időket élünk, ahogy az átok mondja. Ö, ö, hát... De a hétkö... Hát igen, igen. De persze ezek, tudod, ilyen, ilyen izéktet ilyen szeretünk elgondolkodni ezeken a kérdéseken már így jó előre, meg szerintem ez is az emberi fajnak egy ilyen trétje, hogy, hogy jó előre gondolkodunk már kérdéseken, meg előre próbálunk, meg ott próbálunk azért próbálunk előre gondolkodni, hogy elkerüljük az adott veszélyeket majd. De ez már milyen így... érdekes dolog, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy nagyon rosszul is elsőjött ez a dolog, akármilyen é. Éjjel kutatóval, tudóssal, szakemberre beszélsz, látnak kockázatot, nagy kockázatot benne. De van ez az emberi tulajdonság, hogy egyszerűen hiába mondod a Wendernek, hogy vende ne dugd be az újad oda. Garantáltan be fogja dugni az újat, És ez sajnos ez, ez a, az egész emberiségre így, így van, ahol megjöttek a gyerekek. <gül> Nálam, még nem kértek föl. Lehet, hogy okay. ezek egy kicsit. <gül> akkor, akkor ez egy ilyen hard stop. <gül> Na, jó szórakozást. Köszi, Nekem széha. most indul be a family time. Na, Oké, okay. hello.